Oli Rugib Bismillahirrahmanirrahim Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Falandrimi i takon Allahu subhanahu wa taala vajeh shpëtimi qofshin li Muhammedin sallallahu aleihi wasallam familjen e shoqet te tij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 Alhamdulillahi lathi hedana lihada wa ma kunna linihtadiyya lawla an hedana Allah wa ma taufiqi wal i'etimaadi illa ala Allah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahidahu la sharika la wa ashhadu an muhammadan abduhu wa rasooluhu arsalahu allahu bilhuda wa ddini lhaqa لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ Inna allaha kena alaykum raqiba. Ya ayu alathina al ámanu, taku allaha wa kulu qawla sadida. Yuslih lakum a'ma lakum, wa yagfir lakum dhunubakum. Wa man yuta illaha wa rasoolahu, faqad faza fawzan aziman, amma ba'd. Falandrimet itakuin vatum allahu t'azza wa jal. Vatum allahu na falandroim, vatum bretina ndim dha fali kurkoim. Atë të cilin e ozon, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ka kush e humbë. Dhe atë të cilin e humbë Allahu azza wa gjel, nuk ka kush e ozon. Dëshmojmë të gjithë, se nuk ka të adhruar asë kush i përvecë se Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, është rëbë dhe i dërgumi i Allahut azza wa gjel. E lusim të madhin Allah, me emrat e ti të bukra, dhe cilësit e ti të larta që të qënë bereqet dhe rahmet bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam bi familën e Muhammedin aleyhi sallatu a salam bi shokët e ti dhe bi të gjith atat të cilet e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e ti të një ditë në kiametit Amin Të ndërshën glezër gjëbat ndëruar kam ndërin që sot unë të qëndroj këtu para jush, që të i këmbejmë disa fjallë të cilët kanë të bojnë me dinin a Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Nuk kam diska fjallë të veçanta, por do të rikujtohemi bashkarisht me disa gjelët të cilët jam shumë i bindur se edhe ju ato i dini me disa fjallë të Allahu, subhanu wa ta'ala, i cilin a tha në Kur'an një familartë, fë dhe kirë, fë inë në dhikra, të në faul mu'minin, rikujtati besimtarët, sepse rikujtimi është, apo shkonë në favor të besimtarëve. Më siguri, ju hatroët ju e në gjarjet, ajetet, hadithet, fjallet, të sërët i thojnë hoqalartë edhe dikushet do të poqëto unë e i di, shumë është e vërte që i dim, por është shumë e vërte që edhe i harrojmë. Shumë mirë ju e kujtoni, në gjarjen e Omeri të radhjallohën hu, kur diqë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam, dhe u shpëndajt lojmi se Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam, Omeri thaë Wallahi, që i cili thotë se Muhammedi ka vdekën, ka mja këput krytë, Nuk ka vdekë të Muhammedi sallallahu aleyhu sallam, por të a i ka shkuën, së ku qish ka shkuën, dhe Musa i dhe të Allahu të këtër dita dhe u këthi, se Muhammedi s'ka vdekën, edhe nuk guzëjke kërkush me shku me i thonë Amerit, o, Amer, bindu me realitetin se përni me Muhammedi sallallahu aleyhu sallam ka vdekën, kërkush nuk mori guzimin, ishte a i Ebu Bekër, Radiyallahu anhu wardahu njeravenci Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, një wasallam në kësor, një njerëj më i miri mës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam rrezon tokësor, një njerëj që ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kre e imoni e ummetit më bë më një on e imoni e Abu Bekrit më bë më një on tjetër të ka më rëndu ka më shumë imoni e Abu Bekrit imoni i njerëz ummetit kë Abu Bekri murguzimin edhe dënë khut për tha, ja, e o, ju njerëz, kush e ka adhuru, tha, Allahun asë zhoqëll, Allahua, dhe është i gjallë, nuk vdeskur, kush e ka adhuru, tha, Muhammedin, Muhammedi sallallahu alaiho sënë, dhe më ka vdekën, edhe lezëj ajetin kur anor, inneke me jitun, o innehum le me jitun, ti, o, Muhammed, sallallahu alaiho sënë, je i vdekur, dhe gjithë qërtë ka me qenë të vdekur, edhe Kër e ledzëj, thë e bubekri këtë fjalë, këtë a jetë kur anorë, mu do këtë thase për herë të parë, thë apë e ledzë, për e ndëgjaj. Pra, ne kemi nëgoj të rikujtohemi bashkarisht, edhe pse i dim të i përsërisim, se kaj herë do këtë se seftë e për e ndëgjaj. Açka për du të rikujtoj unë, gjëmotin tonë këtu të nëfamshëm dhe të ndërshëm, për cilin kam respekt të veçënd, edhe e ndi une vet se unë nuk pata fatin që të qëndroj me këtë lëzër të mi, të trullit tem, po ashtu kështë qenë caktimi Allahut, suhënë vëtë ala, fjalët të zërët duhet të rikujtoj, fjalët e Allahut azogjel, në suratul ala, i cili në fund të, të, të kësaj suraj e të famsh me thot, kad eflamë efla të zekja, o dhe kërës më rabihi fasalla, bel të thiru në në hajatët dunja, o lë well, ekhire të khejnë nga ebëka, inë në hëdha, lefi suhufi l'ula, suhufi Ibrahime vë Musa. Qiket sure, kajt sure të kuronit, po qiket sure kure ndojgjujem zakonisht në saratë lëvitër, në dishka e ka fërë një vartoni të veçantë, një vartoni, një vartingu dhe veçantë e ka qiket sure, ama në fund, në dishka i ka dizatinguj, shumë rënqethës, shumë tërheqës, Shumë dashës, shumë si më dhënëse e kështë më radhë. Allahu po thotë, këtë e flehamën të zekë. Shpëtintar janë ato, të shpëtuar janë ata të cilët e pastrojnë vetën. Të shpëtuar janë ata të cilët e pastrojnë vetë vetën e vetë. Nga qkafi, nga smunjët e trupit, nga qkafi, nga lomi në trupë, Nga qka fi, jo, jo, nga një qështje shonë erëndësishme, shka sot muslimane po ju mungon një gjën e tjilë, po ju mungon pastrimi shpirtën orë, pastrim fizik kanë botë loj lojt, loj loj veshe, loj loj pastrimi, loj loj shkamosi, loj loj parfumi, loj loj shkamosi, po i qesin le kurës e trupit, ama të shpirti po fatë, Që nuk po kanë parfum për miqë sportosën dhe me i dezinfektu shpirtat, evet. Musliman sad kanë nevojë wallah. Nuk kanë të arën të botës që të i pastrojnë shpirtat evet. Nga xhunohet të mëdha, nga përskllimim, nga ndytcirat të cilat vazhdimisht pra i mëngjesit e tërë i mesëm mëngjes. Nisët e katër orë live, plus asaj natë dreve. Nisët e katër orë live, shpirtët e tyre po janë të ndotur, po një llosen. Me mëkatet e lloj-llojtan. Edhe ne kur po dalmi në treg, po i veshim rrobat e mira, po i pastrojmë trupin ton, po parfumosemi, ama shom po na vën vështirë me unal pak me thon, o trupi im. O i cili je krijuar prej dhëut. O i cili po jeton për dhe, o i cili po han për dheut, o i cili kemi hino dhe, dhe o i cili kemi dal për dheut, sa dush parfumosu, dhe ki mu bo, dhe ki mu bo, o shmir të jam, o trup jam, fali, dhe ki mu bo, se i dheut je, nda po jeton, nda ki me hi, për ti ki mu dalen, dhe, ah, Mun kuntishmi ndal një herë. Edhe tishmi ndal me u kujtur tani fjalë e Isaut sallallahu alaihi wasallam. Isau alaihi salatu wasalam fati Kullu ma fauqa turab turab. Çdo send i cili të që qëndron mbi dhë do të bëhet dhë. Çdo send i cili të që qëndron mbi dhë do të bëhet dhë. Kjo dunya vot është kalimtare, është ur, ur, mështë ndërtoni dhëtë në këtë ur, por ka e lënë e këtë ur. Letëma bjendikushi një argument, se në botë eksistanti një palat, i ndërtuar në bi ur. Në të thotikushi filan vendin, është një palat i madhë edhe është një ndërtu në bi ur. Jo, jo, pse? Ur është, ur është për mu kalu, hëtë, shpejt. Bile, bile, në qovë se i njofë një mirë shenjat e piksimit e, e rrugës, në falë një atje, po në qovë se i njofë një ato shenja mirë, qka shenjat e komunikacionit në ishkujnë shumë mirë, ati kothojnë se në rrugë nuk bandë të të i kalohet. Ndalu me ashtë, qka urë në fëtër tokës e cila e kjeve kje të një vi, po e kje ati dhërjat, bardat, blota, pse në dalume ashtë të, të i kalimin, që je në urë, ojnë dërum, dije se jenë dënja, jenë dënja, jenë ur, mas nëndërton këtë ur, po të i kaj, loj e këtë ur, ma shpejt të i kaj loj e me të mira, edhe pastroj e shpirtin të ndë, në këtë vend të cilën, nuk i dihet momentit, nuk i dihet momentit, ura bilkabe, para dhe diteve, jo ma lërgë, një shok i oni jo, i dashon shumë, një 23 djeqarë, i cilë e diplomoj fakultetin e medicinas në Prishtin, shkoj që ta merë diplomon në Prishtin, i cilë u martu para 4 mujve, jo ma shumë, duke shku rrugës i pregatitur me shku me e morë diplomon në mes të rrugës, da hshti kaderi allahut azogjel që ajte bandeshje dhe aty për aty, aty aty tre minutas ka jetu mas nëndeshjes. Vdicë, u balafatju me vdekjen e varosën para një javës thashtë në vete, pasi e pash vetë kofomen e ti, thashtë i vesh i robët e veta, të pastra dhe të mira, të parfirmosura, i regullumë dhe super, edhe ja pra nuk pat fatin që i këtë robë vetë me heken, por u deshtë kolegët e vetë, shokteve dhe shamirë cëllët, ja pastrun kofomen, ja heken robët. Pra katë e flehamën të zekë, shpëtimtar janë ata cëllët, e pastrojnë shpirtin e tinve. E vetës. Po qëshme e pastrojnë këtë shpirt? Me kera komët? Me ndërtesa? Me palate? Me pozita? Me të holla? Me qka? Lavor o bilkaabe. Shpirtin nuk pastrojnë me qësisende. Se më konë që pastrojnë shpirtin me qësisende, ja karuni pa të pasuni. Ja s'pat njëri më të pasun sajnë. Po nuk ia vlejti. Shpirti pastrohet në atë çka ka thonë Allahu Azza wa Jall në ajetin e ngrohtëm duke thënë: "Wa dhakkir rasulimi bi salam." E ka përmend Zotin e vet El-Xalalehu. I ka bërë ibadet Allahu Subhana wa Taala. Nuk i ka bërë shirk Allahu Azza wa Jall. Nuk ka lejuar që balli i vet me iron seshë dikujt jashtë Allahut Azza wa Jall nuk ka bo qëtër i badet, vetëm Allahun e ka adhruan, vetëm Allahun e ka përmendën, dhe, dhe dhe të mpejtina ka kërku nëndim dhe falje, e ka përmendë Allahun, paralel me të përmendurit Allahun që ka bon, the sallëa, dhe ka bon Amazin. Ah, musliman të sodit, vëllëa, dhe cënë Amazin da këshinë bërë së kur që shduhet, Allahu subhanëvatala me siguri do të kishtë ndryshu gjengjen e ati popullit. Inë Allahe, la ju ga juru ma bi komin, hatta ju ga juru ma bi enfusim, është e vërtet që Allahu nuk e ndryshun gjengjen e një popullit për dherësa ata musë të ndryshun vetën. Me qka me ndryshun, me atë qka e ka ndryshun të partët ton, edhe ndhe duhet me ndryshun. O hoqë, tim do këtë pak, po do më në këtë të masë, Mu këti i para dhe të shekujve? Wallahi, si tjetëkonën bujaria mbra përmetësi, unë kofësha i mbra përmetër. Si tjetëkonën trimëria për hirtë Allahut mbra përmetësi, kofësha qasim bre përmetër. Gjose, feja e Allahut e vërtet është mbra përmetësi, Kofsha çaja seim brapa metun. Kur fal mos i kofsha çet i civilizimit të sotshëm, tradhtive, rënave, gënjeshtrave, mështrimeve, manipulimeve, vjedhjeve, hajnieve, shirkat e lloj-llojta, kur fal mos i kofsha këtë modernizimit. Po, Allahu po thotë: shpotimtarje, ai cili pastron shpirtin e vet. La ilaha illa Allah. Lidhja është e fortë ti shpirti, shpirtin me pastrua Allahu na permend se ti sen e pastron shpirtin pa e bën niyet. A? Me permend Allahun se synëna mos thon Allahu Akbar. A? Edhe me vazhdu me, me namasin. Lidhja shumë e fort. U namathin me pa. Fa salla ka bën namaz. Sot Yom jo al-Aq isha me një farë me zhli si dikon, edhe po flasim një farë mua beti, edhe pas ka qenë këtu në Macedonija, unë nuk e di, një emision shumë mirë, i pas ka në morë disa jahudë që fotë në pythja, edhe disa palesinez muslimanë, edhe i paskën thonën këtinve jahudve e dini ju a ju oh, jahud se muslimant e kanë këtë bindje të plot se kur do kur do ju për e qëtun këni mu përshon kur do kur do ju për e qëtun shtetës këni këto ato dhe vetë e dinë vëllah para dhët dite për e legjoni internet bota për para lejmërën izraelin zulumqarë Izrael në zullëmqar i cilin që ose në almi dhe kshirëm fjallën Izrael ashtë eshkëputër prej fjallës Palestin gjdo shkronjë Izrael ashtë të nëzërme prej shkonjët e Palestinas meni dhe kshini mirë të shpia kërë shkonjë edhe muslimant këtë bindja e kanë qka thunjë o jahud tha pa tha dhe ne tha throjmë edhe ne tha edhim Se medvërdel kanë mena të buë muslimant. Po qekë u e muslimant? E ja, tha, jua. Yata yusini yusini musliman. Musliman e ja, tha, juësini. Juësini musliman. Qëshë më nëshini muslimanur e për nësë njësë? E minë Muhammed, e minë Abdullah, e minë Hasan, e minë Husein. Jo, jo, tha, juësini tha. Qëshë më nëshini? Po këshën? A di tha këshën musliman? Tha, musliman janë, tha, ata që dhe thë nëzmazin e sabajit dolin edhe gjamija thë nukizën. Por dërsa thë nëzmazin e sabajit, ka vetën tre pleqë edhe tuk tret njënit torpit e shpia, njënit i prishet abdesi, se e ka ja prostatën, një e ka të një smuje qëtër. Qëtëri dhe të ka këmën që probleme së nga fri qëtën të një smujeve, edhe minë që si prit pak, me dalë drita, qëkojune? Tekna për këmën të shpia, që si muslimat thë jo, jo, jo. Qërë muslimani është ka janë në nëzirën ato? Ama që si të sodit, kur dhe së në në nëzirën? Allahu akbar! Këtë fjallë, ki jahudi me ka këtë pështërsin dhe flisin e vetë që ka e patë Para 50 vjetëve Ebul Al Al Mavdudi, një djetëtari famë shumë musliman Mesejt Kutubin Alejmë Rahmetullah Ishi në Palestini dhe e patën një farloj Seminarin, një farloj debatit të madha që edhe shkoon me falën ku në kucc me fal namazin kur e falen kut, namazin kur e falen namazin njëri po i thot teatrit ah shumë shpejt ka me radha kuccsi pse bre thase nuk a mësu tha kuccsi më pas vetëm tha disafa tha në sa namazin e sabahit para se 50 disafa sot as as as, as di vetë nuk dalin Edhe në polipim istam, lavë rabbi l'kabe Allah i pëthat, vë dhe kërës me rabbihi, fësalla E përmenë Allahun dhe e falë namazin Nuk kafe, ajë qëri nuk ka namaz Letë bindët i ndërum Wallah, pa i qëtojtë po bajbije Se lonë si i namazit, letë jetë i bindur Këtë fjallë së po e thotë hosht lukmoni Ka po e thotë Allahu i lukmonit Mësële ka kumë fi sakar Lemë në kumin musallin, çka në e lë musallin Qka ju shtini ju me hinë gjehenem Në qëllien e qëajtër sakar Ato kanë me thonën Kemi qenë prej ati në shka nuk kemi falë namaz Për kalë zëj Lansit namazit se je banor i gjehenemit Allahu ka thonën jo une Lansi i namazit Banor i gjehenemit E të farë feje ty kje Kër je banor i gjehenemit Qërë islami kje ty Kër je lansi i namazit O dhe keres më rabi fësallam, mi po vazhdojnë a jeti, a jeti vazhdojnë duke thonën belto thiru në lë hajatët dënja. Po thot, ju thot po ndikoni, po u mashtroni me jetën e kësaj bote, po u mashtroni me këtë dënja, po u mashtroni kjo malku me dënja. Po vraponi mëstë mira dhe të kësaj dunjoje Po më ndoni si kini me qenë gjithë mërë dhe të përherëshëm në këtë dunja Por, na e cekëm rasin e isaut, fjallët e isaut, a.s.w. Më konë që ishte konë e mirë Allahu subhanavetare të dikishton për nga mërë e vetë në këtë vend të mirë Allahu azjedhi për nga mërëve A qenetin dha të dashmeve të vetës e ndjeken dhe e pasojn rrugën e pejgamberëve të Allahut azzaxhin Allahu na bon prej ty ne. Pra aty ne çka e ndjekin rrugën e pejgamber, jo pengamerve, se pengamerve po më falc, fetvan, për pejgamberë, të pejgamber shkomo. Po shkon di ku jë ma bën fallt. Fatvon. Suko pun dohemi kaj her, po ndëgjoim shton ti i thuaj ajëmer vetmat prej kondit vet, ajë sateliti i vet i ka pak dofar, do van do shushurit me dhe emerat. Ati çka i bulçen tani masë shpërndan. Ti një her që shkuan Një paciente të mjeku, edhe mjeku e ja kishtë shkujt një loj terapie. Edhe në dërë terapie të ishkon një faloj shirupi, edhe i kishton mjeku gjallit vetë. Gjallit vetë. Para se mjë adhon në shirup, në shirupin, tundë në mirë. Kone mirë. Para se mjë adhon në në shirupin, tundë në mirë. Shkujt në mirë. Tri harë në ditë edhe bismilan, sabo, hajde non se koha shirupit, kap edhe nonën të e shkun mirë, vëmë, vëmë, vëmë, vëmë, vëmë. Ven drejka, hajde non se koha shirupit, vëmë, vëmë, vëmë, vëmë, vëmë. Ven koha akshomi tre handit të e shkun nonën mirë, edhe e japin shirupin pa e përzi. Edhe kur shkun në kontrol pas 5-6 diteve, mi e këtë të haloke, si e, mirë bebinë, mirë, po që ke e shkun, mi e amë lovinë, Brinjë mi shkepi Pse oj loke të shkun me Po ti ju thave të gjeme me më shkun mirë Edhe më kanë tërmu që dhe ti të më shkunen Ka kesh mi e ku me një gaz të vajt Ka thonë joj loke jo Ska më thonë me të shkun tije Ka më thonë me e shkun shirupin Se a i përfëndoset edhe me shkun shirupin Jo tije E neve përna i monin të safet fajet që shtone Përna shkun një neve e jo shirupin, Na shirupin Në përna jo shkun një neve e jo shirupin Në përna Pra them, që Allah të naban, insha Allah, prej atin e të zinët e pasojnë rrugën e pengamerve të Allah të azza o gjellë. E së do mos rrugën e Muhammedit, sëllallahu aleyhi wa sallam, belë të thirun e lë hajatët dungja, ju po ndikoni nga kjo bot e cila është e kalushme. Ah, sa e kalushme është këtë dungja. Dje, apo prom të them, edhe më për që të rastën e erdha, Se Allahu e ndajti një nën tonën apo një gjyshe tonën për kësa, kësaj bote Edhe ajo e jetoj dikun afer një ciljitëve Ishe një preja krabove të mi Edhe shkola dhe dhe për gjenosën Edhe muara shumësime preja saj gjenose Se nuk mësë ndikome në këtë dënjo Se një ciljit jetoj për pram e shte në mëndë dhej Në cini e to Dhe kime shtinjë Gjyshi dhe katërgjyshi Jorë nuhi salam, 950 jetoj Në fond hinin dhe E tjër E tjër E tjër Një dit kamë më ardhë radha muë Edhe kamë të ardhë radha ty Edhe ty kime hin dhe e së guqaj jo Edhe së guqaj jo. Pa atër shka I në ha Mautë të të nuahide Falta ku në së bilah. Pra kët pas me meshi uca të vdekje. Kët hak e kemi, s'u ka von blesh. O po fjalë me vend, hak e kemi. Atër çka? Falta ku në së bilah. Në atë vdekje, let jet ajë vdekje për hirta Allahut Azza wa Jall. Më vdekse më vdekën, por le të mundohemi që më emerituern thirrjen e Allahut Azza wa Jall ku i cilës rëtë robin e vetë duke i thonën, ja e jetu hëndëfësul më të më inë, i rëgjëi i la rabbi ki radhjet e në më radhije, fëtë kuli fi i badi, o dhë kuli gjenneti, o të shpirë të qetsuës, o të shpirë të qetsuës, këta o të zoti jatë i knaqër, Allahun të i dhe në atinë Allahun, hëmë në radhën e robërve të mi, hëmë në kopsët në gjënetet e mija, Pra, në të mundohemi me, me, thir, me meritu që të thirët Allahot, e jo me pasënë, thirë janë e thirë atë, ja e jetëhën nëfësul kabithë, o ti shpirë të i faliqër. Pra thirët e ki me pasën në rumë, vëllohi, Allahus të haronë, ajë që nuk ka haronë me të kryu, e ajë nuk haronë me të marë, po mundohë që Allahu me thirën me thirët e ëmbëjë me lë të othiru në lë hajat e dunja, pra më së ndikoni nga kjo viron e dunja, o lë well, akhre të khejru më e pëkan, sepse akhre të janë është mëj mirë dhe mëj gatshëm. Ska që e vdjekje. A tjë e në dy sënde, ose kënaci, ose vujtje. Mundo që me e merituen kënaci në Allahut, e jo vujtjet e Allahut azogjel. Az Tësit Allahu, shubhanu atana, i dënon kërjesët, të cilët Allahot i kanë bërë shirkë, kanë bërë mëkat e kështë marath. Inë në hedha, le fisohu vil ula, dhe një gjajë të tjil dhe dakonët dhe të maherat, në brëshurët e mahershme të koshin ato të Ibrahimit edhe të Mosahit. Pra, këto ishin disa fjalë të Allahot atë zaho gjelë. Për të cilët ju e kini më dëgju shumë herë dhe lesër të dashën. Shumë herë e kini më dëgjuën, parë vetë në në shajtër i kujtimit, Që të bëhemi prajtë në shka, të pastrojmë shpirtrat e tonë, o vëllezër të dashur. Të jetojmë për Allahun Azza Xel, mos të jetojmë për krijesat e tjera. Të jetojmë, Allahun të adhurojmë, prej tij na ndihmë dhe falje të kërkojmë. Të falim namazin, të përmendemi Allahun, të i largohemi mëkateve tona, mos të lakujmë ato virane mëkate, vallahi, so në qoftë se Allahu nuk na i fal. Le ta dim se për çdo mëkat më që kemi ne pasën, për Allahun Azza Xel ndeshkim të llojtë. Qëçuçi, mundohemi këtë ditë të mbetur atë kësaj jetës tonë. Allahu alem sa këna kanë mbetën. Ndoshta dikush i ka sekonda, ndoshta dikush i ka minuta, ndoshta dikush i ka orë, ndoshta dikush i ka ditë, ka jo, ja, ka vite. Po le të binde me se si wallahi, një ditë ka më harxhukeve. Ne kanë ka më harxhukeve. Atërë e atërë muhargju se muhargju Le të mundohemi që me i shfridzuan Atë që ka ka thonën I dërgumi i jon, i dashon i jon Sallallahu aleyhi vësallemi I cili tha i këtenim Kable këmësin shfridzëj 5 gjera, parasëmet ardhën 5 gjera të tjerat Shfridzëj të rikë lëkun tënd Parasëmet ardhë pleqeria Shfridzëj shëndetin, parasëmet ardhën Së muja, edhe në të në fund haditit Pra e lusimit të mardin Allah Me emrat e ti të bukëra dhe cilësi e titë larta që do na bën prej atij që nuk lakmojmë në këtë dhunjeshum. Qi Allahu t'na i pastron shpirtat e tonë. Allahu t'na largon nga mëkatet janë, amin. T'na bën prej të devotshmeve inshallah. Me fjalën -in la ilaha illa allah t'jetojmë, me fjalën la ilaha illa allah t'vdesim dhe me këtë fjalë t'ta takojmë Allahun azhajal. Dhe në fund me këtë fjalë t'ta t'kimin deri në ان شاء الله ان يغادرون بجنه الفردوس ان شاء الله واقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب انه الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده Ibad Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka hamidul majid. Mubarakallahu 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidul majid. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون واقم الصلاه